Минавам на втората идея за размишление – Ведите. Ще ви кажа нещо за Ведите. Ведите – това е също свещено знанието. Какво казват Ведите? В началото беше мрак, скрит в мрака. И само едно тайнствено същество се движише в празното пространство. И нещо странно замисляше. Нещо щеше да се случи. Нещо щеше да се роди от самото Него. От Неговия потаен порив. В оная древност нямаше горе и долу. Постранен начин се случи сътворението. И за това не може да се каже, как сътворението дойде? Сътворението е извън познанието. Нещо много древно прекосяваше пространството и от него се яви сътворението. Великият Брахма свърза пространство и време. Той пося времето. Времето е семето на Вселената. Великият брахма е родил огънят като велика сила, като истина, като жрец. Огънят е наречен жрец. Жрецът е съставен от могъщ огън и казват ведите. Огънят е много умел за всяко пътешествие, който умножава истината в себе си. Той постига огъня, висшата сила на чистия дух. Истинският космос царува в тишина. Тя е неговият дом. Блажените обитават безкрайното пространство. Там, в безкрайността, боговете са сами, светлината си. Значи, там безкрайноста безкрайността, боговете са сами светлината си, блестяща като слънцето и грееща като огъня. Той живее в своето всевластие, отвъд което не съществува друго. На него върховният брахман почет. В него всички светове се вместват на кому са ръцете, на кого са краката, речта, слуха, на кой боговете се жертват вечно. Това, че живеем, не е наша заслуга. Това, че живеем, е от брахман. Великият брахман Твори световете и ги поглъща. Огънят Той го довежда в нашия живот. Огънят това са могъщите богове. Накъде се стремят водите? Накъде се стремят дните и нощите, бягащи заедно? Всичко върви към Брахман. Великият е Брахман – Безсмъртието и смъртта са само негова сянка.